Стівен Кінг. Протистояння. Коло відкривається. Салі, почулося бурмотіння. Прокидайся, Салі. Бурмотіння погучнішало. Відчепись. Прокидайся, прокидайся негайно. Чарлі. Голос Чарлі кличе її. Хм, давно Салі виринула зі сну. Спершу вона зиркнула на годинник на нічному столику, чверть по другій ночі. Чарлі не міг тут бути, він мав бути на зміні. А тоді вона роздивилася його, і щось усередині неї підскочило. Якесь тепське перечуття. Її чоловік був смертельно блідий. Очі повилазили з орбіт. В одній руці він тримав ключі від автівки. Другою й досі трусив салі, хоча вона вже розплющила очі. Схоже, він не міг зрозуміти, що вона прокинулася. «Чарлі, в чому річ? Щось не так?» Здавалося, він не знав, що сказати. Борлак безпорадно стрибав, і в маленькому службовому бунгало чулося лише годинникове цокання. «Пожежа?» – тупо спитала вона. «Це було єдине, що могло довести його до такого стану, адже Салі знала, що його батьки загинули в пожежі. Принаймні, єдине, що спадало їй на думку». «У певному сенсі так», – сказав він. Та з другого боку все значно гірше. «Одягайся, Люба, бери крихітку лавон, маємо забиратися звідси». Чому Салі почала вставати? Її охопив гнітючий страх. Усе здавалося неправильним. Реальність була схожою на сон. «Куди забиратися? На задвірок?» Але вона знала, що Чарлі мав на увазі не задній двір. Салі ще ніколи не бачила його таким переляканим. Вона глибоко вдихнула та не відчула ні диму, ні паленого. «Салі, кохана, не питай, мусимо тікати. Якомога далі, просто хапай крихітку лавон і вдягає її. Чи можна? У нас є час спакувати речі?» Він закляк. Її слова немов збили його з бантелику. Салі гадала, що нажихатися душча вона неспроможна, та, схоже, помилилася. Вона усвідомила, що Чарлі не просто перелякався. Його страх межує з безпорадною панікою. Він несвідомо провів рукою по волосю і відказав: не знаю. Треба перевірити напрямок вітру. І з цими чудернацькими словами, які не мали для неї жодного сенсу, він полишив її. Салі стояла посеред кімнати в ляльковому нічному платті, дезорієнтована, налякана, змерзла і босонога. Він, немов мов олів, як напрямок вітру міг вплинути на час. І де воно було оте, якому гадали? У Ріно? У Вегасі? У Солтлейк-Сіті? І... від наступної думки вона схопилася за шию. Самоволка. Втеча посеред ночі означала, що Чарлі збирався піти в самоволку. Вона зайшла до маленької дитячої кімнати, подивилася на сонно крихітку лавун, загорнуту в рожеву ковдру і, на мить, завмерла в нерішучості. Салі хапалася за хистку сподіванку на те, що це лише надзвичайно реалістичний сон. Марево зникне, і вона прокинеться, як завжди о сьомій ранку, потім дивитиметься першу годину шоу «Сьогодні» і годуватиме крихітку «Лавон» сама поїсть, після чого готуватиме яєчню для Чарлі. Він повертався з нічної зміни на північній вежі забороненої зони о восьмій, а ввечері знову вирушав на роботу. За два тижні Чарлі знову переведуть на денну зміну. Він позбудивається Водиться дратівливості, і коли лежатиме поряд, їй не знитимуться такі божевільні сни. І... «Ворушись!» – зашипів він на неї, розбивши крихку надію. «У нас час лише на те, щоб схопити кілька речей. Та заради Бога, жінко, якщо ти любиш нашу крихітку!» Він наставив палець на дитяче ліжко. «Вдягни її!» Він нервово кашлянув у руку, а тоді заходився висмикувати одяг із комодів і аби як скидати його у дві старі валізи. Вона розбудила крихітку Лавон і втішала її, як могла. Від того, що її підняли посеред ночі, трирічна дитина не розуміла, що коїться і вирядувала. А коли Салі почала натягувати на неї рейтузи, ковтинку та комбінезон, Лавон розрюмсалася – Дитячий плач налякав її найдужче. Салі згадались інші рази, коли крихітка лаон, зазвичай справжній янголядко плакала вночі від попрілости, крупу, кольок та поки різалися зубки. Коли вона побачила, як Чарлі мало не бігом прошмигнув повз двері з двома оберемками її білизни, страх повільно змінився на гнів. Шлейки лівчиків майоріли позаду нього, наче паперові язички новорічних свистків. Він жбурнув їх до однієї валізи та захлопнув її. Звідти стирчала крайка її улюбленої комбінації. І Салі могла закластися, що вона порвалася. «Що таке?» – закричала вона. І навіжений тон її голосу спричинив у крихітки лавон новий вибух сліз. Хоча та вже почала була затихати. «Ти здурів? Вони пошлють по нас солдатів, Чарлі! Солдатів!» Ні, не сьогодні, сказав він, і в його мовленні чулася моторошна впевненість. Річ у тім, що коли ми не поквапимося, то ніколи не виїдемо з цієї бази. Я навіть не знаю, як мені вдалося злиняти з вежі. Певна якась несправність. Чому б і ні? Бог свідок усе інше також дало збій. Він пронизливо засміявся, мов божевільний, і Салі смертельно перелякалася. Вдягла дитину? Добре, поклади кілька її речей у другу валізу. Інше кидай у блакитну господарську сумку, вона у шафі, а тоді ми дамо драла. Гадаю, з нами все гаразд. Вітер, слава тобі, Господи, дме на захід». Він знову кашлянув у кулак. «Татку!» – скрикнула крихітка лавон і простягнула ручки. «Хочу, татку, а то, на гугосі, татку, а то!» «Не зараз», – сказав Чарлі та зник на кухні. «За секунду заторохтів глиняний посуд». Він забирав дрібні заощадження, які вона по долару, а іноді по 50 центів, складала в блакитну супницю на горішній полиці. Там було лише 30-40 доларів, гроші на домашні справи. Значить, усе по-справжньому. Щоб то не було, воно відбувалося по-справжньому. Діставши від батька таку відповідь, крихітка лавон, котрій майже ніколи та ні в чому не відмовляли, знову розлюмсилася. Салі ледве вдягла її в легку курточку, а тоді гамузом поскидала мало не весь її одяг до сумки. Сама думка про те, аби покласти щонебудь у другу валізу, була смішною. Валіза блуснула. Щоб заклацнути застівки, Салі мусила притиснути її коліном. Вона подякувала Богу за те, що крихітка лавон навчена і не потрібно перейматися бомперсами. Чарлі заскочив до кімнати, і цього разу він справді біг. На ходу він засовував у кишені військової уніформи зіжмакані одинички та п'ятірки із супниці. Салі підхопила крихітку лавон. Дівчинка вже повністю прокинулася і могла йти сама, та Салі хотіла тримати її на руках. Вона нахилилася і взяла блакитну сумку за ручки. Куди ми, татко? спитала крихітка лавон. Я спатуняла. «Дитятку може поспатуняти в машині», – сказав Чарлі, узявши дві валізи. Крайка комбінації затріпотіла. Його очі мали той самий білий, вирячкуватий вигляд. Серед думок Салі почала розростатися упевненість. «Трапився нещасний випадок?» – прошепотіла вона. «О, Ісусе Марії, справді трапився, так? Якась аварія? Сталася аварія?» «Я грав у солітер», – сказав він. Звів очі і побачив, що годинник змінив колір із зеленого на червоний. Увімкнув монітор. В салі вони всі. Він затнувся, поглянув у широко розплющені очі крихітки лавон, усе ще обрамлені слізьми, однак зацікавлені. «Там, унизу, усі мертві», – сказав він. «Усі, за винятком одного чи двох, та, певно, їх уже також не стало». «Татусю, що таке мертві?» – поцікавилася крихітка лавон. «Не зважай, Люба», – промовила Саллі. Їй здалося, що голос долинає з глибокого-глибокого каньйону. Чарлі глетнув. У горлі щось клацнуло. «Коли годинник стає червоним, усе має замкнутися на магнітні замки». У них там усе контролює комп'ютер Чаб, а він начебто не помиляється. Я побачив, що показують монітори та вискочив із кімнати. Думав, ті кляті двері мене навпіл розріжуть. Вони мали б замкнутися тієї ж миті, як годинник засвітився червоним, та я й сам не знаю, коли точно він змінив колір. І скільки часу минуло, доки я підвів голову. І я вже майже добіг до паркінгу, коли почув, як вони загрюкнулися позаду. Одначе, якби я звів очі на 30 секунд пізніше, то зараз сидів би у пункті управління, замкнений у вежі, на чому хопляшці. У чому річ? Що? Не знаю і не хочу знати. Мені відомо лише те, що воно що воно вбило їх дуже швидко. Якщо їм потрібен, доведеться мене впіймати. Так, вони платять надбавку за ризик, проте недостатньо, аби я нікуди не сіпався. Вітер дме на захід. Поїдемо на схід. Ну ж бо ходімо. Вона все ще почувалася, наче не до кінця прокинулася, наче потрапила в пастку страшного млосного жахіття, проте рушила за чоловіком до під'їзної доріжки, на якій у пахучій пустильній темряві каліфорнійської ночі стояв і тихенько і ржавів їхній 15-річний шеві. Чарлі поскидав валізу в багажник, а господарську сумку – на заднє сидіння. Тримаючи на руках дитину, Саллі на хвильку затрималася біля пасажирських дверцят і подивилася на бунгало, в якому вони прожили останні чотири роки. Вона згадала, що коли вони тільки заселялися, крихітка лавон ще зростала в її нутрі, і усі поїздки на горгошах були ще попереду. «Швидше!» – гукнув Чарлі. «Жінко, залазь у машину!» Вона так і зробила. Він здав назад, і на секунду передні фари автівки вихопили з темряви фасад будинку. Їхнє відзеркалення у вікнах дивилося на них очима загнаного звіра. Чарлі напружено зігнувся над кермом. Тьмяне світло від панелі з приладами підсвічувало його змарніле обличчя. Якщо ворота бази зачинені, доведеться йти на таран. Він говорив серйозно. Вона це відчувала. Зненацька її коліна стали наче гумові. Та потреби в таких відчайдушних діях не було. Ворота... Ніхто не замкнув. Один охоронець куняв над журналом. Його напарника Салі не бачила, певно він сидів спереду. Це був звичайний пропускний пункт для військового транспорту. І розташовувався він на зовнішньому периметрі бази, тому охоронцям не було діла до того, що коїлося в її серцевині. Звів очі побачив, що годинник змінив колір із зеленого на червоний. Салі здригнулася і поклала руку чоловікові на коліно. Прихідка лавону уже заснула. Чарлі легенько поплескав дружину по руці та сказав Люба, все буде добре. Над ранок вони вже мчали невадою, так само рухаючись на схід, а Чарлі кашляв без упину.